Для Зебо Муті, злодія третього класу, ця ніч була чи не найгіршою в житті, і йому не стало б ані трохи веселіше, якби він знав, що вона ще й остання. Ніхто не потикався на двір, бо дощило, і Зебо не міг набрати свою квоту. Якби не це, він поводився б обережніше. У нічній порі на вулицях Ангкор-Порка обережність життєво необхідна. Не існує такого поняття, як звичайна обережність. Або ви дуже обережні, або мертві. Ви можете ще протягом якогось часу ходити і дихати, але все одно мертвісінькі. Він почув якесь шарудіння у ближньому провулку. Виняв з рукава обшитий шкірою дрючок і почекав, поки жертва вийде з-за рогу. А тоді стрибнув, скрикнув «Ой, тряс!! і помер. Зебо помер дуже незвично. У такий спосіб ніхто не помирав уже багато сотень років. Найближча стіна стала вишнево-червоною від жару, який поступово згасав, розчиняючись у темряві. Саме він найпершим в Анкмор порку побачив дракона. Навряд чи це могло його втішити, адже він помер. «Ця!» – промовив він. Відділившись від тіла, він глянув униз на кубку вугілля, знаючи з невіданою досі впевненістю, що вилетів саме звідти. «Дивне відчуття, коли бачиш власні клінні рештки». Це не видалось йому настільки жаским, наскільки він міг уявити, якщо б ви запитали його про це, приміром, десять хвилин тому. Дізнатися, що ти мертвий, не так травматично, якщо заразом дізнаєшся, що лишився якийсь ти, який може дізнатися, що ти мертвий. У провулку знову стало порожньо. «Просто неймовірно», – сказав Муті. «Справді, дуже незвичний випадок». «Ви теж бачили? Що це?» Запитав Муті у незнайомця, що вийшов із темряви. «І хто ви?» – боязко додав він. «Вгадай!» – Муті втупився у поставу під каптором. «Ой, я думав, ви не приходите до таких, як я?» «Я приходжу до всіх». «Я хотів сказати особисто». «Іноді. За особливих нагод». «Ну, звісно, це така особлива нагода, що далі нема куди. Хай йому грець, воно ж було схоже на дракона». Що робити, коли на тебе суне дракон? Хто міг знати, що з-за рогу вивалиться дракон? А зараз, якщо ти не проти? Сказав смерть, кладучи свою скелетну руку Муті на плече. Ворожка мені колись казала, що я помру своєму ліжку, і навколо побуватимуться мої онуки. Докинув Муті, плентивчись за поважною постаттю. Що ви про це думаєте? Я думаю, вона помилилася. Клятий дракон, ще й вогнедишний, я дуже страждав. Ні, це було майже миттєво. Добре, мені б не хотілося думати, що я дуже страждав. Мутті роззернувся навколо. А що зараз? Унизу під дощем кубка чорного попелу розчинялася в калюжі. Верховний гросмейстер розплющив очі. Він лежав на спині. Брат-клозетник нахилився над ним, щоб зробити штучне дихання. Навіть думки про це вистачило б, щоб кого завгодно висмикнути з непам'яті. Він сів, намагаючись побороти відчуття, ніби вкритий лускою і важить декілька тонн. «Ми це зробили!» – прошепотів він. «Дракон! Він явився! Я відчув!» Браття перезернулися. «А ми нічого й не бачили?» – сказав брат Тинькар. «Може, я щось бачу?» – віддано промовив брат Дозорець. «Та не тут!» – гаркнув верховний гросмейстер. «Ви що, хотіли, щоб він матеріалізувався тут?» Він був далеко у місті, лише на кілька секунд. Погляньте, махнув він рукою. Браття знічено озирнулися, очікуючи полум'я розплати. У середині кола магічні артефакти повільно перекидалися на попіл. Просто в них перед очима розсипався амулет брата клозетника. Бодай би мене розірвало. прошепотів брат за грибун. Їх випалило. Цей амулет коштував три долари. дзвонив брат клозетник. «Але ж воно працює!» – сказав Верховний Гросмейстер. «Хіба не бачите? Нам вдалося! Ми можемо викликати драконів!» І «Якщо перевести на магічні речі, може дороговато вийти!» – задумливо сказав брат Загрибун. «Три долари відвалив! Не кисло!» «Влада не дається дешево!» – рикнув Верховний Гросмейстер. «Щира правда!» – кинув брат Дозорець. «Не дешево, дійсно!» Він знову глянув на кубку зожитих магічних артефактів. Це ж треба. Ми змогли таки. Адже ми змогли. Отак зібралися і втнули магію. От бачиш, встряв брат за грибун. А я що казав? Нема чого дрейфити. Усі ви були на висоті, підбадьорив їх верховний гросмейстер. Він правив шість доларів, але сказав, що від душі відриває, віддаючи за три. От то заговорив брат дозорець. Ми все втямили. Воно анітрохи не колиться. Ми справді втнули магію. І ти ж бачив, тенькар, що зі столярки не лізли жодні зубні феї? Інші закивали. Справдешня магія і нічого страшного. Треба лише наловити гав. Ой, стривайте, сказав брат Тінкар. Де цей дракон? Ну ми його дійсно викликали чи ні? Питання в тебе дурноваті, непевно промовив брат дозорець. Ми дійсно його викликали сказав верховний гросмейстер, обтрушуючи порох зі свого містичного балахона. І він явився. Але щойно магія закінчилася, він повернувся туди, звідки прийшов. Нам потрібно більше магії, щоб він лишався тут довше. Зрозуміло? Саме сюди ми повинні спрямувати зусилля. Три долари, аби де не валяються. Замовкни! Любий тату, писав Морква. Я вже в Анкморпорку. І тут не так, як вдома. Напевно, чимало змінилося, відколи тут був дідусь містера Варнеші. По-моєму, люди тут не розрізняють справедливе і несправедливе. Капітана Ваймза я знайшов у простому шинку. Я пам'ятаю, як ти казав, що хороший гном не повинен ходити до таких місць, але я даремно чекав на нього на дворі, тож довелося зайти. Він сидів, поклавши голову на стіл. Коли я заговорив до нього, він сказав, мені ще одне, хлопче, воно добре валить. Мабуть, він говорив про випавку. Він наказав мені десь зупинитися, а ввечері зайти до сержанта колона у штабнічної сторожі. Ще сказав, що всім, хто хоче служити в сторожі, треба перевіряти голову. Мабуть, це роблять з міркувань охорони здоров'я. Я пішов прогулятися. Тут багато людей. Я знайшов район, який називається Затінки. Там я побачив чоловіків, які намагалися пограбувати молоду леді. Я підійшов до них. Вони не вміли правильно битися, і один із них спробував мене вдарити у життєво важливий орган. Але я вдягнув захисток, як мені наказали, тож він травмував себе. Потім підійшла леді і запитала, чи не хочу я в ліжко. Я сказав, що хочу. Вона відвела мене туди, де живе. По-моєму, це називається пансіон. Ним опікується пані Долоня. Леді, в якої намагалися відібрати гаманець, її звали Рід, сказала, якби ви його бачили, він вклав аж трьох, він неймовірний. Пані Долоня сказала, «Заклад пригощає». Вона сказала, «Який великий захисток!» Я піднявся в номер і заснув, хоча тут дуже шумно. Рід будила мене раз чи двічі і запитувала, «Ти нічого не хочеш?» Але й в них тут не було яблук. Вони тут кажуть, що я вийшов сухий з води, але я не розумію, про що вони. Будь-яка дитина знає, що вийти сухим із води неможливо. Тут на мене чекає багато роботи. Ідучи до сержанта, я натрапив на місце, яке називається «Гільдія злодіїв». Я запитав у пані Долоні, і вона сказала «Звісно». Вона сказала, там збираються головні злодії міста. Я пішов у штаб нічної сторожі до сержанта Колона, дуже оглядного чоловіка, і коли розповів йому про гільдію злодіїв, він сказав «Не будь йолопом». Гадаю, він говорив несерйозно. Він сказав «Не бери собі в голову гільдію злодіїв, ти повинен робити лише одне» ходити вулицями вночі і о півночі кричати «Все гаразд!». А я сказав «А якщо не буде все гаразд?» І він сказав «Трясся, пошукаєш іншу вулицю!» Хіба так ведуть за собою людей? Мені дали кольчугу. Вона і ржава, і кепсько зроблена. За службу платять 20 доларів на місяць. Коли я їх отримую, то не тобі. Сподіваюся, у всіх вас усе добре, і шахта номер 5 зараз відкрита. Ввечері я піду до цієї гільдії злодіїв. Це просто ганьба, і якщо я зможу щось вдіяти, то буду на коні. Я вже починаю засвоювати місцевого Вірку. Твій люблячий син – Морква. По скриптум, будь ласка, скажи Мінті, що я дуже її люблю і сумую за нею. Лорд Ветінарія, Анк Морпорський Патріцій прикрив очі долонею. «Що він зробив? Протягнув мене вулицями міста!» Сказав Урдован, п'ю, нинішній голова гільдії злодіїв грабіжників та суміжних ремісників. Посеред білого дня зі зв'язаними руками. Він на кілька кроків підступив до жорсткого крісла і посварився пальцем. Ви чудово знаєте, що ми не вибивалися з бюджету. Отак принизите мене як звичайного злочинця. Я чекаю справдішнього вибачення, а інакше доведете до ще одного страйку. У нас не залишиться іншого вибору. «Хоч ми і законно слухняні громадяни», – додав він. «Палець». Даремно він сварився пальцем. Патріцій холодно витрищився на палець. Простеживши за цим поглядом, Ван П'ю негайно опустив свій палець. Патріцій був не з тих, на кого сваряться пальцем. Інакше пальців у вас могло поменшити. «І кажете, це була одна людина?» – запитав лорд Ветінарі. «О, так, от власне…» – зам'явся Ван П'ю. Зараз, говорячи про це вголос, він і сам усвідомив, як це дико. Але вас там сотні, м'яко зауважив Патрицій. Ви обсіли місто, мов злодій. Даруйте на слові. Ван б'ю декілька разів відкрив і закрив рота. Ось якою була б чесна відповідь так. І якби до їхніх коридорів прокралися якісь нишпорки, хай би ночувалися. Але цей приблуда замилив усім око, увійшовши з таким виглядом, ніби він тут хазяїн а ще ж товхався і казав усім, щоб шанувалися. «Я цю справу миттю візьму до рук», – кивнув Патріцій. Гарне формулювання. Люди зазвичай не розуміли, чи то він обіцяє швидко владнати справу, чи просто негайно взятися до неї. І ніхто ніколи не насмілювався перепитувати. Ван П'ю знітився. «Справдешні випадження! От, у мене статус!» – додав він. «Дякую. Прикро було вас затримувати» сказав Патріцій, знову вдаючись до багатозначності. «Так, добре, дякую вам, чудово», – відповів злодій. «Зрештою, у вас дуже багато роботи», – докинув Патріцій. «Е, «Справді, звісно». Злодій зам'явся, його вкололи ці слова, і він не знав, на що чекати далі. «Е, Промимирив він, сподіваючись якоїсь підказки. «Ви ж ведете стільки справ?» Обличчя злодія перекривилося від страху. У голові закликутіли всілякі провини. Ішлося не так про те, що він накоїв, як про те, що саме з цього стало відомо Патріцієві. Цей чоловік мав очі скрізь, але найбільше лякали, власне, очі людовито-блакитні, якими він зараз дивився на ванпів. «Я е, щось не розумію», – забулькотів крадій. «Цікавий вибір об'єктів», – Патріцієв взяв зі стола якийсь аркуш. «Кришталева куля ворожки із сутової вулиці». Невелика вівтарна оздоба з храму крокодила бога Офлар і таке інше. А бихщиці? По щирості боюся, що не знаю. Жодних несанкціонованих крадіжок, правда? Одне з приголомшливих нововведень Патріція полягало в тому, що гільдія злодіїв стала відповідальною за крадіжки. Було впроваджено бюджети, планування, а передусім – жорсткий захист робочих місць. Навзамін гільдія гарантувала стабільний рівень злочинності. Крадії самі стежила за тим, щоб карати несанкціоновані злочини, застосовуючи всю потугу беззаконня, яке матеріалізувалося у вигляді оздобленого цехами дрючка. Запитав Патріцій, подавшись вперед. – Я негайно проведу розслідування, – затрухотів верховний крадій. – Можете на мене покластися? «Не сумніваюся», – мило всміхнувся Патрицій. «Дякую, що навідали. Ідіть, не соромтеся». Злодій почовував до виходу. «І так завжди», – розпачливо подумав він. «Приходиш до нього з цілком притомною скаргою, але не встигаєш утямитися, як вже повзеш до дверей, розшаркуючись, кланяючись і радіючи, щоб взагалі вирвався». «Хоч не хоч, варто було віддати Патриції виналежне. Він вирядить тебе до озброєних людей, і вони заберуть». Розпрощавшись із Ванп'ю, лорд Ветінарі узяв бронзовий дзвіночок і викликав секретаря. Хоч би як він підписав листа до Моркви, насправді його звали Люпіном Вонсон. Він увійшов, тримаючи в руках акуратно вистроганий олівець. Люпін Вонс і сам увесь такий був, акуратний. Завжди скидалося на те, ніби його щойно вивершили. Намащене волосся лежало так гладенько, що здавалося намальованим на черепі. «Здається, у сторожі якісь проблеми з гільдією злодіїв», – сказав Патрицій. Ван П'ю скаржився, що хтось із сторожі його заарештував. «За що, сер?» «Очевидно, за крадіжки». «Хтось із сторожі?» – перепитав секретар. «Знаю, але просто владнайте це, гаразд?» Патриції усміхнувся сам до себе. Він мав неординарне почуття гумору, до якого важко було підібрати ключ. Але зараз перед очима знову і знову поставав розлючений буряково-червоний очільник злодіїв. Одним із найбільших внесків Патриція у стабільне функціонування Ангмурпорка полягало в тому, що він іще на початку правління легалізував Древню гільдію злодіїв. Міркував він так – злочинність існує віддавна, отже вона нікуди не подінеться, тому варто принаймні зробити її організованою. Гільдію заохотили вийти з тіні і побудувати собі хороми, приходити на міські офіційні прийоми і відкрити власне училище зі стаціонарною формою навчання. Місто і гільдія давали дипломи випускникам. В обмін на поступову ліквідацію сторожі, злодії погодилися, намагаючись, щоб не бігали очі, не допускати злочинності, понад встановлені на рік межі. Лорд Виттінарі казав, що це дозволяє усім планувати заздалегідь. Завдяки цьому в хаос, життя додали трохи певності. А незабаром Патрицій знову викликав до себе головних злодіїв і сказав, «О, до речі, це ще не все. А що ж іще? А ось. Я знаю, хто ви такі». Де мешкаєте, на яких конях їздите, у яких перукарнях ваші дружини роблять зачаски. Знаю, де ваші милі дітки і як вони вже попідростали. Це ж треба, і як летить час? І де вони бавляться? Ви ж не забудете, про що ми домовлялися? І він усміхнувся. А вони усміхнулися у відповідь, якщо це можна так назвати. Врешті-решт виграли всі, з якого боку не глянь. Головні злодії дуже швидко почали гладшити, замовляти собі герби і проводити зібрання в ухайній будівлі, а не в чадному клубі, в якому ніхто не почувався затишно. Складна система розписок та письмових зобов'язань гарантувала, що гільдія нікому не відмовить у наданих своїх послуг. На всіх випадало десь порівну. І це дуже подобалося принаймні тим громадянам, які могли собі дозволити порівнено невисокі преміум-внески, які гільдія правила в обмін на те, що давало їм спокій. Для цього існувало чудернацьке іноземне імення страхування Ні, ніхто не знав, що воно таке, але в Анкморпорку засвоїли це поняття. Сторожу це не тішило, але правда полягала в тому, що їм навіть не снився такий ефективний контроль над злочинністю, якого домоглися злодії. Як-не-як, як, сторожа мала подвоїти зусилля, аби, бодай, трохи приборкати злочинність, натомість гільдії достатньо було працювати менше. Місто розквітало, а ні до чого непридатний доважок сторожі занепадав, перетворюючись на кубку невдах, і яких ніхто при здоровому глузді не став би сприймати серйозно. Аж ніяк не передбачалося, що в голову їм вдарить боротися зі злочинністю. Але Патріці розумів, що якщо вони зачепили головного злодія, варто все з'ясувати. Капітан Ваймс постукав. Дуже делікатно, бо кожен удар відлунював у черпі. «Заходьте». Стягнувши з голови шолом, Ваймс запхав його під пахву і штовхнув двері. Вони рипнули. Пила вирізалась йому в чоло і ржавими зубцями. Поряд із Люпіном Вонсом він завжди почувався незручно. Якщо вже говорити про це, то і в присутності лорда-ветінарія він почувався незручно, але там спрацьовувало інше – порода. І, звісно ж, банальний страх. Що ж до Вонса, Ваймс його знав іще з тих часів, коли вони разом зростали у затінках. І перед малим уже тоді розкинулося велике майбутнє. Ватажком він ніколи не був. Ніколи. Не мав для цього чи то сили, чи то снаги, та й навіщо ставати ватажком. Під кожним з них пнуться нагору зо два ад'ютанти. Не можна сказати, ніби ватажок банди – кар'єра з надійними перспективами. Натомість у кожній банді тримають блідого хлоп'яву. Не можуть прогнати, бо саме він будує всі розумні плани. Зазвичай йдеться про стареньких жіночок і незамкнені крамниці. Вон з природним чином посів у світобудові саме таке місце. Ваймс належав до середньої ланки, тобто хлопів, які могли криками висловлювати згоду. Він пам'ятав, як Вунс повсякчас тинявся з ними в чужих поношених штанях. Цей кістлявий малий навчився якось по чудернацькому з підстрибом бігати, щоб встигати за старшими хлопцями. І він постійно щось вигадував, би вони не мали часу його відлупцювати. Такою була їхня звична розвага, і якщо не траплялося нічого цікавішого. Він дуже вдало пройшов чудову школу, готуючись до безжального дорослого світу. Так, вони вдвох починали в Канаві. Але Вонс виборсався нагору. Натомість Ваймс, і він визнав це першим, лише плив за течією. Щойно відкривалися якісь перспективи, він висловлював свою думку. Або говорив щось недоречне. Зазвичай це збігалося. Саме тому поряд із Вонсом він почувався незручно. Він дослухався до того, як працює великий годинниковий механізм амбіцій. Ваймс ніколи не вмів керувати амбіціями. Це було ніби щось із іншого життя. «А, Ваймсе!» «Сер!» – дерев'яним голосом відповів той. Він навіть не намагався відсалютувати, бо знав про небезпеку впасти. Зараз він думав про те, що варто було б пообідати, тобто випити чогось. Вон скуперцався в паперцях, що лежали на столі. «Якась дивина та й годі, Ваймзе. Боюся, у вас великі проблеми». Вонс не носив окулярів. А якби носив, зиркнув би зараз на капітана з понад скелець. «Сер!» «З вашими людьми усторожі. Здається, один із них заарештував голову гільдії злодіїв». Ваймз похитнувся, збираючи всі сили, щоб зосередитися. Усе це заскочило його зненацька. «Переброшую, сер, я не можу вловити...» «Ваймзе, я кажу, що один із ваших людей заарештував голову гільдії злодіїв. «Один із моїх людей?» «Так». Розшарпані москові клітини Ваймзе мужньо спробували відновити бойові лави. «З нашої сторожі?» – перепитав він. Зв'язав йому руки і притягнув під палац. Гірко усміхнувся Вонс. «Боюся, що тут і не чисто». Десь був рапорт. Ага, е, я, Морква Рудокопсон, звинувачую цього чоловіка в умисному скоєнні карного злочину, згідно розділу 14 хахаха, Загального Кримінального кодексу 1678. 14 хахаха? Скосо звернув на секретаря Ваймс. Тут так написано. Що це означає? Навіть гадки не маю, сухо, відповів Вунс. І хто такий цей? Морква. Ми ж так не працюємо, схопився Ваймс. Не можна просто ходити і зарештовувати злодіїв із гільдії. Ми б навіть за цілий день не впоралися. Але цей Морква, очевидно, іншої думки. Капітан хитнув головою і одразу ж скривився від болю. Морква! Навіть не можу пригадати, що це за один. Туманна переконаність в його тоні одразу приголомшила навіть Вонса. І він був доволі... Секретар помовчав, шукаючи слів. «Морква, Морква, десь я вже чув це ім'я» бачив написаним на папері. Його обличчя втратило будь-який вираз. «Доброволець! Пам'ятаєте, я показував?» Ваймс витріщився на нього. «Лист від якогось гнома?» А тож, він розводився про служіння спільноті і збереження порядку на вулицях. Благав, щоб його синові не відмовили у місті скромного вартового. Секретар зашурхотів паперцями. «А що він накоїв?» – запитав Ваймс. «Нічого». А нічогісінько, саме це й дивно. Ваймс наморщив чоло. Розум силкувався засвоїти нову думку. Доброволець? запитав він. Так. Його не змушували служити? Він сам захотів. А ви сказали, що це, мабуть, жарт, і я відповів, що ми повинні залучати етнічні меншини. Пригадуєте? Капітан спробував. Задача виявилася непростою. Збереглися якісь розмиті спогади, ніби він пив, щоб забутися. Усе це не мало сенсу, бо він уже не пам'ятав, що йому треба забути, і, врешті-решт, пив, намагаючись забути про пиятику. Він не знайшов жодного ключка у тій безладній мішанині, яку язик не повертався назвати високим словом пам'ять. Чи я пригадую? безпорадно перепитав він. Склавши руки на столі, вон снахилився вперед. Послухайте. Його світлість вимагає пояснень. Я не хочу, аби довелося розповісти йому, що капітан Нічної Сторожи не має гадки про те, куди несе людей, якими він, якщо можна так висловитися, командує. І ви цього не хочете, правда ж? Ну? Так, сер, пробурмотів Ваймс. У закапелках розуму винувато борсався тьмяний спогад про якусь щиру розмову у виноградному гроні. Але не гнома ж він там зустрів. Ну хіба що визначення раз дуже змінилися. «Звісно, ніхто цього не хоче», – підхупив Вонс, – «заради старої дружби і так далі. Тож я придумаю, що йому сказати, а ви, капітане, розберетеся з тим, що там коїться, і покладете цьому край». «Далі. Дайте цьому гномові коротенький урок, щоб знав, що таке служити вартовим. Гаразд?» «Ха-ха», – послужливо докинув Ваймс. «Перепрошую». «Ой, я думав, це у вас жарт на расову тему, сер. «Ваймзе, послухайте». Я дуже терплячий, зважаючи на обставини, а зараз ви маєте забратися звідси і все владнати, ясно? Ваймс відселютував. Чорна туга, що завжди чатувала на нього в тверезій миті, вхопилася за кінчик язика. Так, вельми, шановний секретарю, я подбаю про те, аби він затямив, що арешт злодія незаконна справа. Він одразу пошкодував про ці слова. Якби на такі вибрики, він міг би досягнути набагато більшого і стати великою людиною, капітаном гвардійців у палаці. Коли Патрицій віддав йому під оруду сторожу, це був такий собі невеличкий жарт. Утім, Вонс уже занурився в інші свої папірці. І якщо він і помітив сарказм, то не виказав цього. От і добре, сказав він. Люба матінко, писав Морква. «Сьогодні начебто кращий день, я пішов до гільдії злодіїв, заарештував головного зловмисника і притягнув його під палац Патриція. Мабуть, надалі з ним не буде клопоту. А пані Долоня каже, що я можу і далі жити в Нагорище, бо добре, коли в домі є чоловік. Це тому, що вночі тут були гості, які даремно так багато випили, і вони здійняли клотнечу в кімнаті у дівчини. Мені довелося піти поговорити з ними, а вони чинили опір, і один спробував вдарити мене коліном, але на мені був захисток. І пані Долоня сказала, що цей чоловік зламав собі чашечку, але мені не треба купувати нову. Деякі обов'язки, стороже, незрозумілі. Я маю напарника. Його звати Ноббі. Він говорить, що я наторевний, і що мені ще вчитися і вчитися. Мабуть, це правда, бо я лише на 326-й сторінці законів і постанов міст Анк і Морпорк. Обіймаю вас усіх. Твій син – Морква. По скриптам, перекажи Мінті, що я її люблю. Його не просто затягувала самота. Він опинився на споді життя. Принаймні, Ваймзові Аймзові думалося саме так. Нічна сторожа прокидалася, коли весь світ лягав спати, і відходила до сну, коли над міськими краєвидами займався світанок. Доскону вештатися мокрими темними вулицями у сутінковому світі – до нічної сторожі прибивалися люди, які з тих чи інших причин мали схильність до такого способу життя. Він підійшов до штабу сторожі древньої і надзвичайно великої будівлі. Справа і зліва здіймалася дубильня і кравецька майстерня, де виготовлялись якісь сумнівні шкіряні вироби. Непевно, колись штаб мав солідний вигляд, але зараз поринув у занепад, і тут засідали хіба що сови і щури. Час, бруд і лишайник майже стерли девіз, вирізблений над дверима. Однак все-таки можна було прочитати слова стародавньої міської говірки. фабрикаті дієм півенці". Сержант Колон, який мав себе за великого знавця мов, бо служив колись у далеких краях, стверджував, що це означає захищати і служити. Так, очевидно, приналежність до сторожі щось колись важила. «Сержант Колон!» подумав Ваймс, ввалившись у задху пітьму. «Що ж, він любить темряву. Сержант Колон 30 років прожив у щасливому шлюбі завдяки тому, що місіс Колон працювала цілий день, а він – цілу ніч. Вони спілкувалися, обмінюючись записками. Він готував їй чай, перш ніж вийти на зміну, а вона вранці лишала йому на печі смачний гарячий сніданок. Подружжя мало трьох дорослих дітей. Ваймс припускав, що вони народилися внаслідок надзвичайно переконливого листування. А ще капрал Нобс. Що ж, цілком можна було зрозуміти, чому такий, як Нобі, не бажає, аби його бачили люди. Тут не крилося жодних загадок. Єдина причина, з якої ви не могли зарахувати Нобі до царства тварин, полягала в тому, що царство тварин одразу ж підхопилося б і втекло. І, звісно ж, він сам. Кислява, неголона жменько, проспиртованих шкідливих звичок. От і вся нічна сторожа. Їхня тридця. Колись були десятки, сотні людей, а зараз лише троє. Ваймс видерся нагору сходами, на впомоцький знайшов шлях у кабінет і впав у древнє шкіряне крісло, з якого аж вивалювався наповнювач. Покоперсавшись у нижній шухляді, знайшов пляшку, зубами витягнув корок, виплюнув його і зробив ковток. День розпочався. Світ зібрався докупи. Життя – звичайнісінька хімія. Там крапелька, там русиночка, і от уже все змінилося. Ковтнеш трохи прокислих соків, і раптом стаєш готовий прожити ще декілька годин. У давнину, коли це був пристойний район, оптимістичний власник таверни, що по той бік вулиці, чимало заплатив чарівникові, аби той підсвітив усі літери вивіски різними кольорами. Зараз вони лише хаотично блимали, і часом ставалося коротке замикання від сирості. Е стала око рожевою, вона то згасала, то світилася, як їй заманеться. Ваймс уже давно звик, це здавалося йому частиною життя. Він втупився у миготливу гру світла на розтрісканому тиньку, а тоді підняв взуту в сандалію ногу і двічі лунко тупнув об підлогу. За кілька хвилин зі сходів долинуло хрипіння. Сержант колон дерся вгору. Вайм сподумки рахував. Колон завжди на шість секунд зупинявся, аби трохи віддихатися. На сьомій секунді двері прочинилися. Сержантове обличчя вирнуло з-за них ніби повний місяць. Ось приблизний опис колонна. Він належав до людей, які, розпочавши військову кар'єру, неодмінно бронзовіють у званні сержанта. Не можна було б уявити його капралом. Або, якщо вже про це мова, капітаном. Якби він не записався на службу, то став би ковбасником чи місником. Здавалося, він створений для такої роботи, де майже обов'язково мати велике червоне обличчя і пітніти навіть у морози. Він відсалютував і дуже обережно поклав і розгладив на столі у Ваймза пошмаканий папірець. Добрий вечір, капітане. Оце звіт з учорашньої зміни. А ще ви винні чотири пенси чайному клубу. Колоне, що там із цим гномом? – кинув Ваймс. «З яким гномом?» – наморщив лоба сержант. «Тим, який щойно приєднався до сторожі. Цим морквою, чи як там його?» «Та ну!» – у колону відпала щелепа. «Він що, гном?» «Я завжди казав, що не можна довіряти цим поганцям-недоросткам. Надурив мене, малий негідник, мабуть, збрехав про свій зріст». Колон був зростистом, принаймні, коли йшлося про нижчих за нього. Ви знаєте, що він сьогодні вранці зарештував голову гільдії злодіїв. За що? Здається, за те, що він голова гільдії злодіїв. А хіба це злочин? Ошелешено запитав сержант. Варто мені перекинутися словами з цим моркою. Сер, хіба ви не бачилися? Він казав, що приходив до вас із рапортом. Хм, мабуть, я тоді був зайнятий. Доводиться багато міркувати про різне. Так, сер. Делікатно сказав колон. Капітан знайшов у собі достатньо гідності, щоб відвернутися і зашурхотіти покладами паперців на столі. «Треба негайно прибрати його з вулиці», – пробурмотів він. «Бо ми й не змигнемо, як він притягне сюди ватажка гільдії вбивць, бо той, бачите, людей вбиває. Де цей морква? І я вирядив його з капралом нопсом, щоб той, як так би мовити, розломачив, що й до чого». «Ви відправили зеленого новачка з Ноббі?» – знесилено запитав Ваймс. «Сер, я подумав, що капрал Нобс зі своїм досвідом міг би багато чому його навчити», – перелякано заторкотів колон. «Лише й що новенький повільно вчиться», – сказав Ваймс, натягуючи на голову поруділий шолом. «Ружаймо». Коли вони вийшли зі штабу, то побачили драбину, прихилену до стіни таверни. Огрядний чоловік на верхній сходинці тихо лаявся, дубаючись у світляних літерах. «Там е покоцане!» – крикнув Ваймс. «Що? Е погано працює. І те блимає, коли дощ. Саме час привезти все до ладу. Привезти до ладу? А, так, звісно. Саме це я і рублю. Привожу все до ладу». Вортові захлюпали по калюжах. Брат-дозорець повільно похитав головою і знову зосередився на викрутці. Таких, як капрал Нобс, можна знайти у будь-якому збройному формуванні. Попри типову для них енциклопедичну обізнаність у приписах, вони дуже дбають про те, щоб не просуватися далі, скажімо, капрала. Нобі мав звичку розмовляти кутиком рота. Він невпивно курив, але морква помітив дивну річ. У вустах Нобі кожна цигарка миттєво перетворювалася на недопалок. Проте далі він міг курити його цілу вічність або сховати за вухо де утворилося таке собі нікотинове кладовище. За рідкісних нагод, виймаючи цигарку з рота, Нобз обережно прикривав її складеною човником долонею. Він був низькорослим чоловічком з кривими ногами і трохи скидався на шимпанзе, якого ніколи не запрошують на чаювання. Його вік лишався загадкою, однак за рівнем цинізму і загальної втоми від світу, таке собі вуглецеве датування людської особистості, йому було приблизно 7 тисяч років. «Сюди безпечно», – сказав Нобі, коли вони увійшли в вогку вулицю в торговому кварталі. Він смикнув за ручку дверей, виявилося, що вони замкнені. «Далеко не відходь», – додав він, – «я наглядатиму за тобою». «Перевіряй двері по той бік вулиці». «О, ясно, капрале? Ми дивитимемося, чи всі крамниці зачинені». «На люту все копаєш, синку». «Сподіваюся, що піймаю зловмисника на гарячому». Морква рвався до бою. «Звісно, – непевно промовив Ноббі. – Але якщо виявиться, що двері не замкнені, мабуть, треба буде покликати власника, – правив далі морква. – І одному з нас доведеться лишитися на дворі, щоб тримати все під контролем, правда ж? – як. повеселішав капрал. – Це зроблю я, можеш на мене покластися. – А ти підеш всередину шукати жертву. – то власника. – Він смикнув іншу дверну ручку. Вона крутнулася. Коли в моїх рідних горах ловили злодія, його вішали на... Морква урвав, знічев'я крутячі ручку. Нобі закляк. Ну, «Но...» врешті перепитав він із жахом і зачудуванням. Не можу пригадати, як саме, відповів Морква. Мама казала, що це аж надто поблажливо. Красти неправильно. Нобі пережив численні відомі різанини у простий спосіб. Він їх уникав. Відпустивши ручку дверей, він вдячно по ній поплескав. «А!» – крикнув Морква. Нобі аж підстрибнув. «Що, а?» – гукнув він у відповідь. «Згадав, як ми їх підвішували». «Ну, – мляво промовив Нобі. – Як?» «На фортечну стіну. Часом вони по декілька днів там висіли. Можете мені повірити, вони після того вже не крали. На городі Бусина, Ванкморпорку, дядько». Нобі прихилив до стіни свою піку і видобув із завушних надреж недопалок. Він вирішив, що треба негайно дещо з'ясувати. «Що тебе змусило піти усторожу, хлопче? «Усі постійно про це запитують. Нічого не змусило. Я сам хотів. Це зробить з мене чоловіка». Нобі здивовано витріщився на праве ухо моркви. Він ніколи нікому не дивився в очі. «Тобто ти не в бігах?» «Від чого я б бігав?» Нобі трохи розгубився. Ну, завжди щось таке є. Може, може, тебе несправедливо звинувачили у чомусь? Наприклад, і він широко всміхнувся. У крамницях раптом позакінчувалися різні товари, а людям чомусь здалося, ніби ти до цього причетний. Або у твоїй турбині знайшли щось чуже, хоч ти навіть гадки не мав, як вона там опинилася. Так і... Можеш розповісти старому Нобі? Амо... І він штрикнув моркву ліктем. Трапилось щось інше. Шаршельофам. Дівку скривдив. Я, заговорив Морква, аж тут хсиминувся і згадав, що треба завжди говорити правду. Навіть таким дивакам, як Нобі, які, здається, взагалі не знають, що таке правда. А вона полягала в тому, що Морква завжди створював Мінті проблеми, хоча досі й не розумів, чому і як. Коли він навідував її у печері Скелегупів, на неї потім щоразу гримали батько з матір'ю. Із самим Морквою вони завжди розмовляли дуже привітно, але для Мінті чомусь виходило лихе, навіть коли вони просто бачилися. «Так», – сказав він. «Що ж, таке часто трапляється», – розважливо промовив Нобі. «Постійно траплялося. Крив її. Мало не що вечора». «Отакої!» – на Нобі це справило враження. Він глянув на захисний обладунок. «І тому ти повинен оце це носити? Перепрошую?» Нічого, нічого. У кожного свої маленькі секрети. Або великі. Навіть у капітана. Він тут лише тому, що його стоптала під ноги жінка. Сержант так і каже – стоптала під ноги. От лихо. Це здавалося дуже болючим. Гадаю, так воно і було. Адже він завжди, що думає, те й говорить. Я чув, що він нато часто говорив Патрицію те, що думав. Наприклад, що гільдія злодіїв – це просто збіговиська злодіїв або що. Тому і не тут. Ну, не знаю». Нобі задумливо позирнув на бруківку. «А де ти оселився, хлопче?» «Є одна леді, її називають пані Долоня», – почав Морква. Нобі аж похлинувся, бо дим пішов не в те горло. «У затінках», – просипів він. «Ти там буваєш?» «Ну, так. Щовечора?» «Радше щодня, але так». І ти сюди прийшов, щоби з тебе зробили чоловіка? Так. Мабуть, мені б не сподобалося в тих краях, звідки ти родом. Слухайте, заговорив геть розгублений Морква, я прийшов, бо містер Варнеші сказав, ніби це найкраща робота у світі. Захищати закон і так далі. Хіба ні? Ну, що до цього... Захист закону. Бач, колись так, ну, тобто, до гільдії і всього цього. Закон, така штука, не дуже, ну, тобто, зараз усе стало більш, е... слухай, не знаю я. Загалом, просто собі у дзвіночок і не рипаєшся. Ноббі зітхнув, а тоді щось пробурчав, відчепив від пояса клепсидру і витріщився на рештки піску які от-от мали остаточно пересипатися вниз. Повернувши її на поясі, він зняв із дзвіночки шкіряну заглушку і раз чи два тихенько дзеленкнув. «Північ!» – промив Нобі. «І все гаразд!» «Оце і все?» – здивувався Морква, коли вляглося слабеньке відлуння. «Так, загалом так!» І Нобі похопцем затягнувся недополком. «Та ну!» а переслідування злочинців освітленими місячними сяєвим дахами, а фехтування нічого такого? «По-моєму, ні», – жваво сказав Нобі. «Я ніколи нічого такого не робив. Ніхто ніколи ні про що таке не казав». Він пихнув димком. «Хто гасає по дахах, того може спіткати нагло смерть або застуда. Якщо ти не проти, я обираю старий добрий двіночок». «А можна мені?» Нобі розгубився, інакше годі пояснити, чому він припустився помилки і мовчки віддав морк від дзвіночок. Той покрутив його в руках, а тоді підняв над головою і щосили задзеленчав. Північ! волав він. І все гаразд!» Між стінами закрутилося відлуння, яке нарешті придушила важка моторошна тиша. У дилині гавкнули кілька собак, заплакало немовля. – прожипів Нобі. – Але ж усе гаразд, хіба ні? – Це ненадовго, якщо ти і далі колататимеш. Віддай цей клятий дзвін. – Не розумію. Послухайте, у мене тут книжка, яку дав мені містер Варнеші. Він виняв закони і постанови. – Вперше бачу, – знизав плечима Нобі. – А зараз припини цей рейвох. Не можна здіймати гармидар. Хто зна кого він сполохає? Сюди! Він схопив моркву за плече і потягнув у провулок. «А кого?» – перепитав Морква, опираючись, поки Нобі наполегливо штовхав його далі. «Негідників!» – промимрив капрал. «Але ж ми і сторожа. «А тож, іночі нам сутички. Пам'ятай, що трапилося з Гаскіном!» «Я не пам'ятаю!» – остаточно розгубився Морква. «Хто такий Гаскін?» «Це було ще до тебе!» – буркнув Нобі. Він трохи збавив крок, бо втомився. «Бідулаха, таке могло спіткати кого завгодно!» Він зиркнув на морку. «Припини, ясно? На нерви діє. Переслідування у місячному сяєві – це ж треба здохнути і не жити!» Він сторожко потрібитів вулицею. Нобі і так завжди чимчукував боком, а коли зараз ще й скрадався, то став схожий на кульгавого краба. «Але ж у цій книжці...» «Не забувай мені баки своєю книжкою!» – гаркнув капрал. «Але закон!» – геть посмутнів Морква. Договорити він не встиг. Сокира, що вилетіла з низеньких дверцят, свиснула й у повітрі і відскочила від протилежної стіни. Всередині затріщало дерево і забращало скло. «Нобі, там бійка!» – скинувся Морква. Той зіркнув на двері. «Ще пак, це гномяча кнайпа!» Гірше й не придумати, не видикайся туди, хлопче, якщо потрапиш в лапи до цих малих поганців, тебе подовчуть на порох, тримайся за ноги і тоді, він схопив моркву за міцне, мов стовбур дерева плече. Це було те саме, що намагатися зрушити з місця будівлю. морква пополотнів. Гноми п'ють і затівають бійки? Атож, тільки ти роблять. Та ще й говорять такими словами, якими я навіть до своєї матусі не звернувся. Краще триматися подалі від цього паскудного збіговиська. Куди ти лізеш? Ніхто, не знаючи чому гноми, потрапивши до великого міста, геть забувають про тихе і розмірене гірське життя. Навіть найбезневиннішим рудокопам щось вдаряє в голову, спонукаючи весь час носити кольчугу і сокиру, перейменовуватися на всіляких буцатих галабурд і впиватися до безпросвітнього забуття. Може, річ у тім, що вдома вони живуть надто вже тихо і правильно. Відгорувавши 70 років на свого батька у шахтному колодязі і потрапивши нарешті до великого міста, юний гном, мабуть, понад усе хоче добряче хильнути, а потім когось віддухопелити. Цього разу точилася не просто бійка, а прекрасна гном'яча битва, в якій зійшлося приблизно 100 учасників, поділених на 150 коаліцій. Лунали крики і прокляття, сокири черкали по металевих шоломах під акомпанемент пісні про золото, яку виконувала кубка захмелілих гномів біля вогнища. Ще одна їхня народна традиція. Ноббі налетів на спину моркви. Побачивши це все, той заціпенів від жаху. — Та тут що вечора так? Послухай старого капрала і не втручайся. Це їхні етнічні обряди, або що? Етнічні обряди треба шанувати. — Але, але... — Морква аж затинатися почав. — Це ж мій народ, певною мірою. Хіба так можна? Що люди подумають? — Ми думаємо, що це паршові недоростки. Годі, забираємося. Але Морква кинувся в самісіньку гущу. Приклавши долоні до рота, він щось прокричав незнайомою нобі мовою. До цієї категорії належали мало не всі мови, зокрема й його рідна. Але цього разу йшлося про гномську. Грдуск! Грдуск! Акадзм! Іземке буркце цім! Буквально, «Добридень, добридень! Що тут у цьому місці відбувається?» Бійка вщухла. Сотні бороданів роздратовано й ошелешено витріщилися на згорбленого моркву. Від його нагрудника відскочив кинути кимось пощерблений пивний кухоль. Морква нахилився і легко, мов підняв зухвальця Єук удруц, руд, едуза, гурдз, едзек, дзеркук, кузу, кертуц, бдуз, емгек, бдуз кта, драке, кец, вник, Зважайте на сонячне світло. Буквально велике небесне око, й вогняний погляд сягає входу до печери. Я не хочу нікого гамселити. Тож, якщо гратимете у бтуз зі мною, я гратиму у бтуз з вами, окей? Бтуз гномська народна забава. Двоє розходяться на відстань у декілька футів і жбурляють каменюки одне одному в голову. Окай. Буквально отримали кайла. Гноми ніколи не чули, щоб хтось вищий за чотири фути промовив стільки слів старою говіркою. Моркві на очі навернулися сльози. Він поставив нападника на підлогу. «Ви гноми! Шануйтеся! Гляньте на себе! Вам не соромно?» Митью впало сто важких, ніби з каменю витисаних щелеп. «Та гляньте ж на себе!» – повторив Морква, хитаючи головою. «Згадайте своїх нещасних сивобородих старих матінок, які знемагають від важкої праці на родниках. У них серце були синків. Що вони сказали б, якби зараз побачили вас, матусі, які навчили вас вправлятися з кайлом. До ошелешаного і переляканого ноббі, що вкляк біля дверей, звідусіль долинали придушені ридання. Гноми дедалі гучніше прочищали носи. Мабуть, вони зараз думають, що ви собі спокійно граєте в доміно або що. продовжив морква. Найближчий гном у шоломі, оздобленому шестидюймовими шпичиками, тихо заплакав. Сльози скрапували у пиво. «І я впевнений, що вони дуже давно не мають від вас звісточки, хоч ви і обіцяли писати щотижня». Ноббі неуважно вийняв засалену хустку і передав гноміві, який, здригаючись від рядань, прихилився до стіни. «Що ж», – добродушно сказав Морква, – «не хочу на вас тиснути, але відтепер я щовечора приходитиму сюди і сподіваюся бачити пристойну гномську поведінку. Я розумію, як воно – жити далеко від дому, але такі речі неприйнятні». Він торкнувся шолома. Грук-тук. Гарного всім вечора. Буквально вітання всім присутнім на схилі дня. Широко усміхнувшись їм і зігнувшись навпіл, Морква виліз із Кнайпи. Коли він опинився на дворі, Нобі поплескав його по плечі. «Навіть Не думай знову щось таке отнути!» – Злісно кинув він. Ти у міській сторожі, щоб я більше не чув таких балаканей про закони. Це дуже важливо. Серйозно відповів Морква, поспішаючи за Нобі, який скрадався провулком. Можливіше, щоб тебе не порубали на ковалки! Гномські кнайпи! Синку, якщо маєш клепку, заходь сюди і тримай язика на припоні!» Морква поглянув на будівлю, до якої вони підійшли. Вона стояла трохи віддалік від вуличної грізюки. Зсередини долинали звуки бучної пиєтики. Над дверима висіла покоцана вивіска, на якій був намальований барабан. Таверна? задумливо спитав Морква. «Відчинена у цій порі?» «А чому б і ні?» сказав Нобі, штовхаючи двері. «Саме те, що треба. Латаний барабан!» «Тут теж алкоголь?» уточнив Морква, швидко гортаючи сторінки книжки. «Сподіваюся, що так!» сказав Нобі. Він кивнув троллю, який працював у барабані, витурайлом. «Це як викидайло, але потужніший, бо троль. «Добрий вечір, Щебеню!» Я тут показую новачкові, що тут до чого. Троль рикнув і махнув потрісканою рукою. Інтер'єр латаного барабана вже став легендою. Цей заклад прославився як найсумнівніший в усьому дискосвіті. Він був такою відзначною пам'яткою Анкмропорка, що після неуникного косметичного ремонту новий власник мусив кілька днів відтворювати оригінальну патину бруду, кіптяви та інших набагато загадковіших субстанцій. Крім того, довелося імпортувати кілька тонн зогнилого очерету, щоб вистелити підлогу. Тут, як завжди, сиділа компанія героїв, наймених убивць, торговців, зухвальців і злочинців. Лише під мікроскопом можна було б їх розрізнити. Під стелею, пасмами вився густий дим, мабуть, боявся торкнутися стін. Коли увійшли двоє вартових, розмова трохи стихла, а потім знову здійнявся галас. Двійко підозрілих з вигляду друзяк помахали нобі. А той помітив, що Морква знайшов собі справу. «Що там у тебе?» – спитав капрал. «Проматуйся, не розводься тут, гаразд?» «Я нотатки роблю», – похмуро сказав Морква. «У нотатнику». «Ти що треба?» – сказав Нобі. «Тут тобі сподобається, я завжди тут вечерюю». «Протизаконний разом чи окремо?» І Морква перекинув сторінку. «Ви б як написали?» «Я б такого не написав» відповів нобі, розштовхуючи відвідувачів. До його душі завітала рідкісна гостя – щедрість. «Що питимеш?» «Гадаю, пити зараз недоречно, та й взагалі міцний алкоголь підступний». І тут Морква відчув, що в ботилоці йому уважно дивляться. Озирнувшись, він побачив тихого і сумирного велетня Орангутана, який сидів за барною стійкою з кухлем пива і мискою арахісу. Орангутан дружньо підняв келих, а потім шумно-сьорбнув пива, скрутивши нижнього бутрубочкою. Звук був такий, наче спускали воду в каналі. Морква підштовхнув Нобі ліктем. «Тут мав... Не кажи цього!» – квапливо перервав його Нобі. «Не вимовляй цього слова, це бібліотекар. Він працює в академії. Завжди приходить сюди вихилити кухлик на ніч. А люди не заперечують?» «Чого б вони заперечували?» перепитав Нобі. Він за свою випивку завжди платить, як і всі тут. Морква знову озирнувся на орангутана, в голові юрмолося безліч запитань. Наприклад, де цей відвідувач носить гроші? Бібліотекар неправильно зрозумів цей уважний погляд і люб'язно підштовхнув до моркви миску з арахісом. Вартовий випростався у весь свій чималий зріст і розгорнув нотатник. Недарма ж він сьогодні цілий день читав закони і постанови. «Хто утримувач, власник, орендатор чи і хазяїн цього приміщення?» – запитав він у Нобі. «Що-що?» – зрозумів Коротун. «Утримувач? По-моєму, сьогодні тут Чарлі наглядає за порядком. А що?» Він тиснув пальцем у дебелого кремезного чолов'ягу з посіченими шрамами обличчям. Той, на мить, відірвався від свого заняття, він саме намагався мокрою ганчиркою рівніше розмазати бруд по склянках і позмовницьки підморгнув моркві. «Чарлі, це морква!» сказав Нобі, «Він вчащує дорозі до Лоні». «Невже, що вечора?» здивувався Чарлі. «Якщо ви тут за старшого, мушу повідомити про ваш арешт», речитативом проказав він. «Про яку це ти решту, друже?» перепитав Чарлі, далі протираючи склянки. «Арешт!» промовив Морква. «За звинуваченням у тому, що ви один. У період 18 хрупня у закладі під назвою «Латений барабан» на Фільгранній вулиці» А. Продавали алкогольні напої або Б. Сприяли продажу алкогольних напоїв після 12-ї 12, години ночі, що суперечить положенням акту про пивниці, в скобках акту про години роботи пивниць. Від 1678 року, а також 1. У період 18 хрюпня у закладі під назвою «Латиний барабан» на філігранній вулиці ви продавали алкогольні напої або сприяли продажу алкогольних напоїв у посуді, ємність і розміри якого невідомо відповідають положенням згаданого вище акту. 2. У період 18 хрупня у закладі під назвою «Латаний барабан» на Філігранній вулиці ви дозволяли відвідувачам носити вийняту з в зброю, довжина якої перевищувала 7, 7 дюймів, що суперечить третьому розділу згаданого вище акту. Крім того, 2. У період 18 хрупня у закладі під назвою «Латаний барабан» на Філігранній вулиці ви продавали алкогольні напої у приміщенні, яке, вочевидь, не має ліцензії для продажу та або споживання таких напоїв, що супереч третьому розділу згаданого вище акту. Запала мертва тиша. А Моркве перегорнув іще одну сторінку і продовжив. Крім того, зобов'язаний поінформувати вас про свій намір представити правосуддю докази на підтвердження обвинувачень відповідно до акту про збори у місцях громадського користування. В скобках азартні ігри від 1567 року актів про ліцензування закладів в скобках охорони здоров'я від 1433, 1456, 1463, 1465 і з 1470 по 1690. А також морква скоса глянув на бібліотекар, який завжди розумів, коли в нього починалися проблеми. І от з цього разу він поквапився допити пиво. Відповідно до акту про домашніх та приручених тварин, в скобках піклування і догляд. Від 1673 року. Запала тиша. Та рідкісна тиша, коли всі, хто зібрався, затумували подих і чекають, що ж буде далі. Чарлі обережно поставив склянку, по якій бездоганно розподілив бруд. Він поглянув на Ноббі. Той, що сили намагався вдавати, ніби прийшов сюди сам, і анітрохи трохи не пов'язаний з тим, хто стоїть поряд і чомусь вдягнений у таку саму форму. «Яке ще правосуддя!» сказав Нобі до Чарлі. «У нас катма правосуддя!» і перелякано знизав плечима. «Це новачок?» запитав Чарлі. «Спокійно, спокійно!» тротився Морква. «Тут нічого особистого!» пояснив Чарлі, звертаючись до Нобі. «Просто...» «Це його...» «Днями тут до нас Чаклун заходив і говорив про це. Така собі освітня штукенція, розумієш?» Він на мить замислився. «Криве научування!» «Так, це криве научування!» «Щебню, тягни сюди свій закам'янілий зад!» Приблизно о цій порі хтось у латаному барабані жбурляє склянку. Саме це зараз і сталося. Капітан Ваймс біг короткою вулицею, найдовшою в місті, втілення славетного польського почуття гумору, а за ним шкандибав сержант колон і сипав наріканнями. Нобі топцював біля входу у барабан. У моменти небезпеки він переміщувався з місця на місце так, що й непомітно було, як він долає простір. Перед цією здатністю блякли всі звичайні способи транспортування матерії. «Всередині бійка!» – заторохтів він, хапаючи капітана за плече. «Він сам б'ється?» – запитав той. «Ні, зусімо!» – крикнув Нобі, перестрибуючи з ноги на ногу. «Он як?» Сумління сказало. «Вас тут троє, він носить вашу форму». Він один із твоїх людей. Пам'ятай старого бідолаху Гаскіна. Інша частина його мозку, ненависна і жалюгідна, хоча саме завдяки їй він вижив у варті протягом цих 10 років, підказувала. Вдиратися туди було б нечемно. Почекаємо завершення, а потім запитаємо, чи не потребує він допомоги. До того ж, втручання у бійки суперечить етиці варти. Набагато легше увійти, коли вже по всьому, і заарештувати всіх, хто лежить. Хруснуло скло. Зсередини вибили вікно, і на протилежний бік вулиці вилетіло чиєсь оглушене тіло. «Нагадаю, ми мусимо негайно вжити заходів», – обережно почав капітан. «Це точно», – сказав сержант Колон. «Якщо далі тут стояти, можна отримати травму». Вони тихо прокралися трохи далі вулицею, старанно уникаючи поглядів один одного. Тут уже не закладало вуха від того, як трощать дерево і скло. Іноді зсередини долинав зойк, а час від часу ще й загадковий подзвін, мов би, хтось бив коліном у гонг, Ніякого мовчанка обсіла їх, наче хмара. Сержанте, ви цього року не брали відпустку? врешті запитав капітан Ваймс, погоджуючись із п'ятки на носок. Так, сер, того місяця відправив дружину у квірм, щоб вона тітоньку навідала. Кажуть, у цій порі року там дуже гарно. Так, сер. Повно геранії всякого іншого цвіту. Із горишнього поверху щось вивалилося, і на бруківку впало скоршене тіло. І ще в них там квітковий годинник, якщо не помиляюся, в розпачі промовив капітан. Так, сер, дуже гарно, сер, безліч квіточок, сер. Залунали такі звуки, ніби хтось когось перещить важким дерев'яним предметом. Ваймс скривився. Сер, здається, йому у варті буде недобре. Доброзичливо зазначив сержант. У латаному барабані дуже часто вибивали двері під час заворушень, тож нещодавно допосували спеціально загартовані петлі і марно витратили купу грошей. Це стало очевидно, коли новим шаленим ударом двері просто винесло разом із златунками. Посеред пролому хтось силкувався зіп'ятися на ліхті, але зі стоганом знову впав. Здається, все вже почав капітан. Це ото океанний троль перервав його нобі. «Що?» – не повірив Ваймс. «Троль! Той, якого вони біля дурей тримають!» Вони дуже-дуже обережно підійшли ближче. Серед уламків справді лежав витурайло щебінь. Дуже важко травмувати створіння, яке хоч із якого боку поглянь, просто рухомий камінь. Однак, здавалося, хтось на це спромігся. Повержене тіло стогнало і лунав такий звук, ніби хтось дробить дві цеглини. «Знаменитий поворот в оповіді», – невпевнено сказав сержант. Усі троє озирнулися і втупилися в яскраво підсвічений прямокутник, де щойно стояли двері. Позасумнівом у середині стало трохи тихіше. «Не можна ж припустити, що він їх здолає, правда ж?» – запитав сержант. «Наш обов'язок перед колегою і соратником-офіцером – з'ясувати це», – проголосив капітан, випнувши нижню щелепу. Ззаду залонало пхикання. Озирнувшись, Колон із Ваймзом побачили Нобі, який стрибав на одній нозі, схопившись за ступню іншої. «Що таке, старий?» – запитав Ваймз. У відповідь Нобі лише застогнав від болю. Сержант Колон почав здогадуватися. Діяльність Варти визначала обачлива улесливість, проте кожен у цьому підрозділі все одно хоч раз та потерпляв щебеню під гарячу руку. Нобі лише спробував відігратися, поліція крізь і завжди плекає цю шляхетну традицію. Він копнув його ногою по ядрах, сер, сказав колон. Це ганебно, невпевнено промовив капітан, а тоді замислився. Тролі, що справді мають ядра? Можете мені воїрити, сер. «Отакої, що й казати. Шляхи пані природи незбагнені. Це ми так? слухняно підтакнув сержант. А тепер уберете, наказав капітан, виймаючи меч. Так, сер. І ви теж, сержанти, наголосив капітан. Так, сер. Мабуть, це був найобачливіший наступ за всю історію воєнних маневрів. Крайня нижня точка шкали, якщо за найвищу брати атаку легкої кінноти у кримської кампанії 1854 року. Вони сторожко зазирнули у розкорочений отвір дверей. На столах чи тому, що від них залишилося, валялося безліч розметених тіл. Дехто лишився при тямі, але здавалося аж ніяк цьому не радів. Посеред зали стояв морква в розірваній ржавій кольцюзі без шолома, ледь тримаючись на ногах. Одне око вже почало напухати, але морква впізнав капітана, впустив жертву місцевого відвідувача, який уже ледь борцався, і відсалютував. «Сер, прошу дозволу доповісти про 31 випадок порушення громадського порядку, 56 випадків бунтівної поведінки, 41 випадок опору офіцерові варти під час виконання ним службових обов'язків, 13 нападів зі застосуванням смертельно небезпечної зброї, 6 випадків перебування тут із мотивами, що викликають підозру, а ще капрал Нобі так і не показав мені, що до чого». І Морква повалився на спину, розтрощивши стіл. Капітан Ваймс прокашлявся. Він гадки не мав, що робити далі. Наскільки він знав, варта ніколи досі не опинялася в такій ситуації. «Сержанте, гадаю, йому треба випити, сказав він. Так, сер. І мені. Так, сер. І самі випити, чого вже там? Так, сер. а ви будь ласка, стривайте, що ви робите? Обшукуйте діла, сер! Випали в нобі, розігнувшись. Ну, це і сміттє знайти докази злочину. «У їхніх капшуках?» Нобі сховав руки за спиною. «Сер, потрібно перевірити геть усе. У звалищі уламків сержант знайшов дивом втілілу повну пляшку і влив чимало алкоголю до рота моркви. «Що робитимому з цим народом?» запитав він, глянувши через плече на Ваймза. «Гадки не маю, сказав той сідаючи. В'язниця Варти могла вмістити лише півдюжини мініатюрних людців. Зазвичай туди лише таких і саджали. Натомість тут... Капітан безпорадньо роззирнувся навколо. Штрикач Норк лежав під столом, і звідти лунало якесь булькотіння. А ще капітан побачив великого Генрі і хапуна Сімсона, одного з найнебезпечніших кнайпових дебоширів у місті. І взагалі багато таких людей, від яких краще триматися подалі, коли вони притямі. «Можна було б горлянки їм перерізати, сер», – запропонував Нобі, який мав найбільший досвід виживання після заворушень. Він знайшов непритомного учасника бійки, схожого на себе за зростом, і зосереджено стягував з нього чоботи. Здавалося, вони якраз вдалого розміру і майже не ношені. «Це було б дуже неправильно», – сказав Ваймс. Він навіть не знав, як взятися до перерізання горлянок. Досі йому не випадало такої нагоди. «Ні, мабуть, винесемо їм попередження та й відпустимо», – з-під лавки пролунав Стогін. «Крім того…» поквапився додати капітан, ми мусимо якмога швидше доправити нашого поверженого товариша в безпечне місце. Дуже слушно, відповів сержант, кофнувши алкоголю, щоб заспокоїти нерви. Вони вдвох спромоглися підняти моркву, закинувши його руки собі на плечі, і поставити на сходи ногами, щоб безладно тіліпалися. Ледь не падаючи під цією вагою, Ваймс роззирнувся, шукаючи Нобі. Капрали Нобс, гаркнув він, чому ви копаєте ногами людей, які не можуть відвестися? «Найбезпечніший варіант, сир», – пояснив той. Нобі давно вже розповідали про те, що боротися треба чесно, і не можна бити ворога, який упав. Він мав шанс творчо розвинути застосування цих правил до людини чотирьох футів на зріст із розм'яклими, наче гума м'язами. «Годі вже! Виголосіть попередження зловмисникам, наказав капітан. «А як, сир?» «Ну…» – капітан запнувся. Провалитися б йому на місці, коли б він знав. Сам він ніколи до такого не вдавався. «Виконуйте!» – відрубав він. «Я що, геть усе повинен розжавувати?» Нобі лишився сам на верхній сходинці. Люди на підлозі стогнали і булькотіли дедалі гучніше, а отже приходили до тями. Капрал спробував швиденько щось придумати. Він посварився пальцем, що скидався на сирну соломинку. «Хай це стане для вас уроком! Більше такого не робіть!» – сказав він. І кинувся навтьоки. Нагорі, зачаївшись між кроковими, задумливо чухався бібліотекар. У житті повно несподіваних, що й казати. Він із нетерпінням чекав продовження. Почистивши головастий арахісовий горіх ногою, він чкурнув у темряву.